Бабуня Дощевіск мчала коридорами Ланкрського замку, як величезна і розлючена летюча миша, і регіт герцога відлунював у її голові. – Могла б зробити йому пару черяків, – сказала тітуня Ок. – Чи геморой? Це нам не заборонено. Від цього він не перестав би царювати, просто йому довелося б робити це стоячи. Було б із чого посміятися. Бабуня не відповідала. Якби лють виділяла тепло, її капелюх уже догоряв би. «Хоча, напевно, це ще більше погіршить його стан», – продовжувала тітуня, намагаючись не відставати. «Те саме і з зубним болем». Вона скоса зиркнула на бабунину гримасу. «Не переймайся так», – сказала вона. «Мені не встигла зробити нічого серйозного». Хоча все одно дякую. А то я через тебе переймаюсь, Гіто Ок, пхекнула бабуня. Я прийшла тільки тому, що Магра трохи нервувала. Я завжди казала, якщо відьма не може про себе подбати, нехай не називає себе відьмою. Між іншим, вона непогано попрацювала з деревом. Навіть занурена у свій гнітючий гнів, бабуня розщедрилася на кивок згоди. «Росте над собою», – сказала вона. Потім, кинувши погляду вперед і назад по коридору, нахилилася до вуха тітуні. «Я не могла дозволити йому тішитись моїм зізнанням, але тобі мушу сказати. Він нас зробив». «Побачимо, побачимо», – відповіла тітуня. Нехай на Джейсон та ще кілька суворих хлопців. Ти бачила його охоронців? Не те, що їхні попередники. Ці не такі слабаки. Ми з тобою теж могли б трохи допомогти нашим хлопцям. Не годиться. Люди повинні вирішувати такі речі між собою. Як скажеш, Есме. Покірно відгукнулася тітуня. Саме так магія існує не щоб керувати, а щоб керувати нею. Тітуння кивнула, а потім згадавши про обіцянку, нахилилася і підібрала з підлоги шматок каменю. «А я вже думав, ти забула», сказав над її вухом привид короля. За кілька кроків за ними йшла Маград, довкола якої вертівся блазень. «Ми побачимося ще раз?» питав він. «Ну, не знаю», – відповідала Маград під тріумфальний спів свого серця. «Наприклад, ввечері?» «Ой, ні», – сказала Маград, – «увечері я страшенно зайнята». Насправді вона збиралася всього лише залізти в крісло з кухлем гарячого молока і нотатками тітоньки Вемпер з прикладної астрології. Але інстинкт… Підказував їй, що для посилення почуттів шанувальника Його необхідно помучити То, може, завтра ввечері? Не відступав блазень Та я збиралася голову помити Я можу відпроситися ввечері в п'ятницю Розумієш, вечорами у нас завжди чимало роботи Тоді обіді. Маград завагалася Можливо, інстинкт не такий уже й надійний порадник. Ну, почала вона. Годинь у другій, на лозі біля ставка. Гаразд. Ну, отже, домовилися, у вимовив блазнь. Блазню. розкотився коридором голос герцогині. Блазневе обличчя спотворила гримаса жаху. Я маю йти. – прошепотів він. – На лузі, так? – Я вдягнуся так, щоб ти мене ні з ким не переплутала. Гаразд? – Гаразд, – відповіла Маград, обезброєна його натиском. Потім вона повернулася і бігом поквапилася за компаньонками. На подвір'ї коїлося справжнє стовпотворіння. Натов, що вже юрмився під стінами під час прибуття бабуні, помітно збільшився і ті крізь незахищену тепер браму всередину та купчився навколо донжона. Акції громадської непокори не входили до списку ланкерських традицій, але місцеві мешканці все таки трохи опанували найелементарніші прийоми на кшталт розмахування серпами та вилами у поєднанні зі звірячим виразом облич і вигуками грр. Кілька громадян, щоправда, не зовсім зрозуміли принцип, тож розмахували прапорами і моторошно риготали. Найпросунютіші мітингарі з числа студентів уже відзначали подумки найпридатніші для підпалу господарській будівлі. Ніби з повітря повиникали продавці біля шив і сосисок. Примітка. Так завжди трапляється. Ніхто не бачить, звідки вони виникають. Залишається припустити, що їхні ліцензії передбачають наявність не лише лотка та паперової панамки, а й портативної машини часу на газовій тязі. З хвилини на хвилину хто небудь мав що небудь у кого-небудь пожбурити. Трійко-відьом стояли на сходах у дверях твердині і дивилися на море облич унизу. «А ось і наш Джейсон!» – радісно сказала тітуня. «І Вейн, і Дарин, і Кев, і Трев, і Нев!» «О, я їх запам'ятаю!» – сказав герцог, підходячи ззаді і обіймаючи відьом за плечі. «А бачите на стінах моїх лучників?» «Бачу!» Похмуро відповіла бабуня. «То всміхнися і помахай їм», – порадив герцог. «Нехай народ знає, що у нас усе гаразд. Врешті-решт, хіба ви всі не завітали сьогодні сюди в державних справах?» Він нахилився до бабуні. «А вже ж ти можеш вигадати сотню прийомів проти мене», – сказав він. «Але фінал буде одним і тим же». Він трохи відсторонився. – Я ж досить раціональна людина, по-моєму, – радісно продовжив він. – Можливо, якщо тобі вдасться закликати їх до спокою, я зможу погодитися на деякі послаблення правління. Звичайно, я нічого не обіцяю. Бабуня не відповіла. – Сміхнися і помахай, – наказав герцог. Бабуня в'яло змахнула рукою і вичивала гіпсову посмішку, що явно не мала нічого спільного з хорошим настроєм. Після цього відьма штовхнула ліктем тітуню ок, яка щосили розмахувала руками і шкірила зуби. «Без фанатизму», – просичала бабуня. «Але ж отамо наші ріти, жарліни, їхня малеча», – відповіла Титуня. «Аго!» «Та ти замовкниш чи ні, стара дурна Хвойдо!» – прогорчала бабуня. «Зберися!» «Пречудово!» – прокоментував герцог. Він здійняв руки, точніше руку. Друга все ще боліла. Минулої ночі він знову спробував скористатися рашпілем, але це знову не спрацювало. «Люди ланкру!» – вигукнув він. «Вам нічого більше боятися! Я ваш друг! Я захищу вас від віддьом. Вони пообіцяли дати вам спокій!» Поки він говорив, бабуня не зводила з нього очей. «Ось вони депресивні маніяки!» – подумала вона. «Матляються, як оте, в ополонці». Спочатку заріже тебе, а потім спитає, як ти себе почуваєш. Вона раптом зустріла питальний погляд герцога. Ну, чого тобі ще? Я тут оголосив, що... Ха-ха! Прошу, -ха! вельмошановну пані Дощевіск, сказати кілька слів. Оголосив? Так. Ти трохи перегнув палицю. Сказала бабуня Та невже Герцог хихикнув Бабуня обернулася до натовпу, який вичікувально затих Ідіть по домівках Зронила вона Тиша тривала Це все? Здивувався герцог Так А як же що щодо клятве вірності? А я звідки знаю Гіто, ти припиниш руками розмахувати врешті-решт? Вибач, а тепер пора по домівках і нам, заявила бабуня. Але ж ми так гарно проводимо час, сказав герцог. Ну ж бо гіто, крижаним тоном сказала бабуня. Маграт, ало. Маград винувато підняла очі. Поглинута спілкуванням з блазнем, вона не звернула на те, що відбувалося, жодної уваги. Хоча загалом спілкування зводилося до того, що співрозмовники дивилися під ноги та колупали свої нігті. Справжнє кохання на 90% складається з нестерпної розгубленості й палаючих вух. «Ми йдемо звідси», – повторила бабуня. «То пообідів в п'ятницю» шепотів блазень. Якщо тільки вийде, сказала Маград. Тітуня Ок, розуміючи, усміхнулася. Бабуня до ще супроводі обох колежанок скотилася сходами і розітнула натовп. Декор 3 з вартових нахабно посміхнулися їй в обличчя і спіймавши її погляд, негайно про це пошкодували. Та все ж таки бабуня чула в натовпі, що тут-то там майже нестримувані смішки. Вона промчала крізь браму, підйомним мостом і через місто до його околиць. Коли бабуня йшла швидким кроком, мало хто міг випередити її навіть бігом. За їхніми спинами реготав герцог – який уже залишив позаду найвищий пік гірських хребтів свого безумства і тепер сторчголов летів у вир відчаю. Бабуня не стишувала кроку, доки не опинилася за містом під гостинним покривалом лісу. Лише там вона раптом звернула зі стежки, важко опустилася на повалений стовбур і сховала обличчя в долунях. Дві інші відьми обережно наблизилися. Маград поплескала бабуню по спині. «Не сумуй!» – сказала вона. І «Як на нас ти чудово зусім впоралася!» «Я не сумую, я думаю!» – відповіла бабуня. «Не стійте над душею!» Тітуня ОК підняла брови і застережно поглянула на Маград. Обидві відійшли подалі, хоча, враховуючи бабуни настрій, навіть інший всесвіт був би недосить віддаленим, і сіли на прослу мохом брилу. «А ти як?» – поцікавилася Маград. «Вони нічого тобі не зробили?» «І пальцем не зачепили», – зневажливо форкнула тітуня. «Які з них королі? От старий король Грюневальд, наприклад, не гаяв би часу на розмахування всілякими там плоскогубцями і різні погрози. Бах, голки під нігті і вся морока. Ніяких тобі дурнуватих смішків. Оце був справжній король. Дуже шляхетний був чоловік». Герцог погрожував тебе спалити. Я б усе одно не погодилась. Між іншим, бачу, в тебе завівся шанувальник. Що? Той юнак із дзвіночками, пояснила тітуня. У нього ще обличчя схоже на мордочку спанієля, якщо його щойно копнули з ноги. А цей шар Пудри не зміг приховати, як спалахнуло обличчя маград. Так є такий постійно за мною бігає. Авжеж, не просто йому, замислено вставила тітуня. Крім того, він низенький, вела своєї маград, і весь час підстрибує, ніби нормально ходити не може. А ти до нього добре придивилася? спитала раптом стара відьма. Прошу. Не придивилася, геш? – «Гадаю, що ні. Він дуже розумний, цей твій блазень. Йому в одним із тих акторів бути». «Що ти маєш на увазі?» «Наступного разу поглянь на нього не як жінка, а як відьма», – сказала тітуня, змовницьки штовхаючи Маград Ліктем. «А з дверима у тебе непогано вийшло», – додала вона. «Ростеш над собою». «Сподіваюся, ти сказала йому про Грібо?» Він пообіцяв, що випустить його якнайшвидше. З того боку, де перебувала бабуня, почулося обурене чмихання. «Ви чули цей регіт у натовпі?» – сказала вона. «Хтось посмів посміятися!» Тітуня підійшла до поваленого стовбура і сіла поруч із приятелькою. «А де хто ти цьому нас пальцями?» – сказала вона. – Я бачила. – Цього не можна терпіти. Маград сіла на стовбур з іншого боку. – Ми ж не єдині відьми на світі, – сказала вона. – Далі в горах відьом ще чимало. Може, вони допомогли б? Хоч трохи схвальної реакції старших відьом ця ідея не викликала. – Навряд чи нам варто заходити аж настільки далеко, – пробурчала бабуня. Просити про допомогу, Ха. Нездорова практика, погодилась тітуня Ок. Але ж ви просили про допомогу навіть демона, нагадала Маград. Нічого подібного, заперечила бабуня. Так, нічого подібного. Ми наказали йому допомогти нам. Саме так. Бабуня дощевіск витягнула ноги і поглянула на свої черевики. Це були добрі міцні черевики, підбиті чималими цвяхами. При погляді на них важко було повірити, що їх змайстрував швець. Здавалося, хтось заклав підошви, неначе наче фундамент, і збудував черевики на них. – За скунським шляхом живе одна відьма, – сказала бабуня. – Сестра, як там її? Її син ще втіку моряки. Ти знаєш про неї, Гіто Та, що вічно форка І постійно вдягає на крісла Антимасакри, коли приходять гості Гродлі Підсказала тітуня Ок Постійно відставляє Мізинця, коли п'є чай Угу гум. Я з нею справ не маю Ще після тієї історії З Шибиницею, ну ти пам'ятаєш Вона така, ти ж знаєш Вічно лізе в чужі справи Усе їй треба помацати і всіх повчити життя. Ну-ну, допомога. Толку би з нас було, якби ми весь час бігали кудись по допомогу. Ага, в тому скунді дерева розмовляють і навіть ходять уночі, докинула тітуня. Навіть без дозволу, ніякого порядку. Не те, що в нас тут гиш, безневинно вставила Маграт. Бабуня рішуче підвелася. «Я додому», – сказала вона. «Є тисячі причин, чому магія не повинна правити світом», – думала маград, ідучи за двома старшими відьмами назад до стежки. І звуться ці причини – відьмами та чарівниками. Можливо, це був дивовижний спосіб самоорганізації природи, призначений для її самозахисту. Чомусь будь-яка людина, наділена магічним даром, здатна була до співпраці не більше, ніж ведмедиця із зубним болем. Тож небезпечна сила розсіювалася в дріб'язкових суперечках та боротьбі самолюбств. Звісно, існували стилістичні відмінності. Чарівники винищували один одного в сирих коридорах, а відьми підрізали одна одну просто на вулицях. Проте всі вони були егоцентричними, як дзиги, «Навіть коли допомагали іншим, – думала далі Маград, – то насправді потай допомагали собі. Воістину, вони були просто великими дітьми. Крім мене, – вирішила вона без зайвої скромності. Бабуня, здається, добряче засмутилася, – стиха сказала Маград тітуні ок. «Є таке, – погодилася та. – Розумієш, тут існує одна проблема. – що більше практикуєш магію, то менше хочеш до неї вдаватися, але тим частіше доводиться це робити. От ти. Я так думаю, коли лише починала, то навчилася від тітоньки Вемпер, мир праховий її, кількох заклинань і постійно використовувала тільки їх. Еге ж? Ну, так усі так роблять. Саме так. Але коли вже розвинеш майстерність, то починаєш розуміти, що найскладніших чарів краще уникати. Магра третельно обдумала цю інформацію. «Це теж щось із Дзену?» – спитала вона. «Не знаю такого». Там у підземеллі бабунін казала щось про чаклування з камінням. «Мені здається, це мають бути дуже складні чари». «Бач, тітонька-вемпер не дуже зналася на роботі із камінням», – відповіла тітуня ок. «Насправді це не так і складно. Треба просто розбуркати пам'ять каменю. Те, що було дуже давно, коли цей камінь плавився і тік». Вона замовкла і, сягнувши рукою в кишеню, видобула звідти уламок каменю з замкового підземелля. Злякалася, що загубила. Пояснила вона. Ну ж, бо велась уже. Король Верен сморгнув. В яскравому денному світлі його було заледве видно, не більше, ніж струмування повітря, між листям дерев. Король відвик від такого світлення. «Есме!» гукнула тітуня. «Тут дехто має до тебе розмову!» Бабуня неквапно обернулася і зміряла привида поглядом. Це ж тебе я бачила в підземеллі? – спитала вона. Хто ти? Веренс – король Ланкрський, – сказав привид і вклонився. Чи я маю честь бачити бабуню дощевіск, дуеню відьом? Як уже сказано вище, той факт, що Веренс був нащадком старовинного королівського роду, все-таки не означав, що він цілковитий телепень. До того ж цілий рік безплотного життя зробив із ним просто таки диво. Бабуня завжди вважала себе цілком непіддатливою на лестощі, але король за пару секунд примудрився видати таку їх порцію, що вистачило б на чималу країну. Для закріплення ефекту він став на одне коліно. Куточок бабунини вуст трохи смикнувся. Вона не була впевнена, що розуміє значення слова «дуенья», тож просто коротко вклонилася у відповідь. – Це я, – сказала вона і велично додала. – Можете встати. Король лишався стояти на одному коліні, точніше висіти за пару дюймів від землі. – Благаю милості, – наполегливо вимовив він. – Слухайте, а як ви вибралися з замку? – спитала Бабуня. «Мені допомогла достойна пані ок, повідомив король. «Я розсудив, що коли вже мене прикуто до каменю замку, то я можу перебувати скрізь, де перебуває хоча б його частина. Мушу визнати, для цього мені доводиться вдаватися до деяких хитрощів. Наразі, наприклад, я мешкаю в неї під спідницею». «Ну, ви там не перший», – машинально кинула бабуня. «Есме!» «І я уклінно прошу вас, бабуню дощевіск, повернути трон моєму синові». «Повернути? Ви знаєте, про що я? Як його справи?» Бабуня опустила голову. «Коли я востаннє його бачила, він їв яблуко», – сказала вона. «І це доля короля Ланкру». «Ну так, доля підступна, ви ж знаєте», – сказала бабуня. «Ви не допоможете?» Стара відьма мала пригнічений вигляд. «Розумієте, це буде втручання», – сказала вона. «Втручання чарів у політику добром ніколи не закінчується. Тут лише почнити, не зупинишся. Основне правило магії – не можна порушувати основні правила. То ви не допоможете. Ну, звісно, коли він трохи підросте. Де він зараз? – холодно спитав король. Відьми уникали дивитися одна на одну. – Коли ми бачилися, він благополучно виїжджав за межі королівства, – сказала нарешті бабуня незграбно. «З дуже пристойною сім'єю», – швидко додала тітуня ок. «І хто вони? – спитав король. – Сподіваюся, не простолюд? – Жодним чином, – відказала бабуня з усією можливою впевненістю, водночас намагаючись відігнати постали в її свідомості від Вітолера. – Нічого простецького, дуже непрості, хм…» Вона кинула благальний погляд на Маград. «Вони справжні теспіці", заявила та з таким благоговінням у голосі, що король несвідомо кивнув на знак схвалення. «Ну що ж», – сказав він, – «це добре». «Справді?» – прошепотіла тітуня ок. «А так і не скажеш?» – Не виставляй перед людьми свого невігластва, гідто ок! – просичала бабуня і знову обернулася до привида. – Даруйте, ваше величність. вічно вона влізе в те, в чому не тямить. Вона ж навіть не знає, де та теспія розташована. – Де б вона не була, сподіваюся, вони знають, як навчити чоловіка мистецтва війни, – сказав Веренс. «Я знаю, Шельметя, за десяток років він тут так корені пустить, що волами не витягнеш!» Король оглянув відьом по черзі. «І в яке ж королівство нам доведеться повертатися? Я ж бачу, на що країна перетворюється вже зараз. Ви будете роками просто дивитись, як вона стає бридкою і жалюгідною?» Привид розтанув та в повітрі подихом легкого вітерцю лишилася його прощальна фраза. «Пам'ятайте, добрі сестри, країна і король – це одне!» Розгублене мовчання перервалося шморганням Маград. «Одне що?» – спитала тітуня Ок. «Правила там чи не правила?» Сказала Маграт придушено А ми повинні щось зробити Здуріти можна Проказала бабуня Так, але що ти збираєшся робити? Думати Відповіла бабуня Все добре обміркувати Ти рік уже все це обмірковуєш Сказала Маград. Так одне що? Повторила тітуня Поспішати не годиться, сказала бабуня. Треба. З боку ланкро з'явився віз. Підстрибуючи й гуркочучи, він наближався до них, але бабуня не звертала на це жодної уваги. Старанно все зважити. Словом, ти не знаєш, що робити, сказала Маград. Маєчня я. До нас якийсь віз їде, бабуню. Бабуня дощевізк знизала плечима. «Чого ви, молодь, не хочете розуміти, то це…» – почала вона. Елементарне дотримання правил безпеки на дорозі ніколи не входило до кола інтересів відьом. Тим паче транспортні засоби, що існували в Ланкрі, при зустрічі з відьмами або об'їздили її, або коли це було неможливо, чекали, поки вона не звільнить шлях. Бабуня з ранніх літ пронесла в собі тверду переконаність у непорушності цього закону. З цією переконаністю вона би померла, якби маград, що мала значно кращу реакцію, не відтягла її в канаву. Це була та ще канава. Вона кишіла повзучими спіралеподібними створіннями, прямими нащадками істот, що мешкали в доісторичному супі творіння. Той, хто вважає канави нецікавими, за наявності досить потужного мікроскопа, міг би провести в цій канаві дуже повчальні півгодини. Ще там була кропива, а тепер і бабуня дощевіск. Палаючи люттю, вона розсунула бур'яни і постала з канави, як афродіта з піни морської, тільки старша і вся в рясці. Тит! Промовила вона, витягуючи тримтячого пальця вслід возові. «Це молодший не з гнойовиків, повідомила тітуня Окску з гущик чагарнику Обабіч. «У них уся родина трохи схиблена. Матір його взагалі за дівочим прізвищем – Вата». «Він ледь нас не переїхав», – провалала бабуня. «Треба було звільнити дорогу». Сказала Маграт «Звільнити дорогу?» Вигукнула бабуня «Ми відьми! Це інші мають звільняти нам дорогу!» Вона прохлюпала по грязюці Продовжуючи вказувати на далекий уже віз «Присягаюся Гок, Він у мене пошкодує, що на світ народився!» «Пригадую, коли він народився, То такий здоровенний був!» Клинилося ще гарнику. Матір його добряче помучилася. Ніколи зі мною такого ще не було. Ніколи. Голос бабуні дзвенів, як тятива лука. Я йому покажу, як на нас наїжджати. Ніби ми йому якісь, якісь, якісь звичайні люди. Він уже знає, як на нас наїжджати. Сказала Маграт «Не хочеш допомогти мені витягти тітуню з цих кущів?» «Я його...» «Немає до нас нині належної поваги, от що я вам скажу» Розмірковувала в голос Туня, доки маград допомагала їй щищати з одягу колючки «Мабуть, усе тому, що король – це одне» «Ми – відьми!» прокричала бабуня, задерши голову до неба і стрясаючи кулаками. «Так, так!» – погодилася Маграт. «Гармонія, буття, рівновага всесвіту і тому подібне. Здається, тітуня трохи притомилася». «І що я собі думала до цих пір?» – вигукнула бабуня настільки театрально, що сам Вітолер задихнувся би від заздрощів. «Цікаве питання». – зауважила маград. З мене сміються, сміються! В моїй країні, на моїх дорогах досить! Я не терпітиму цього ще десять років! Я ані дня більше цього не терпітиму! Дерева навколо залопотіли листям. Над дорогою здійнялася курява, звиваючись у рухливі смерчики, що квапилися забратися подалі від бабуні. Стара відьма простягла кістляву руку, витягла кістлявого пальця і з кінчика кривого нігтя зірвалася окторинова іскра. Воза, що гуркотів уже за півмилі від них, раптом стало нечутно. Відьом по підвалах замикати, закричала бабуня до дерев. Тітуня із зусиллям підвелася. Притримаймо її. Прошепотіла вона Маграт. Обидві кинулися до бабуні і притиснули її руки до боків. «Я їм усім покажу, що може відьма!» – репетувала та. «А вже ж, а вже ж, добре, дуже добре!» – примовляла тим часом тітуня. «Тільки от краще не зараз і не отако, раз. «Відьми, а як же?» – бушувала бабуня. «Та я йому...» «Потримай її хвильку!» – кинула тітуня ок Маграт і закотила рукав. «З відьмами високого класу таке трапляється!» На цих словах її рука розмазалася в повітрі, і бабуня отримала такого ляпаса, що разом із Маграт підстрибнула на місці. На такому акорді могло б скінчитися існування Всесвіту. Мертву тишу, що запала за цим, перервали слова бабуні. «Дякую!» Стара відьма з певною гідністю обсмикнула одяг і додала. «Але я слів на вітер не кидаю. Ввечері зустрінемося біля моноліту. Зробимо те, що мусимо зробити». <кхем> Вона повстромляла на місця шпильки, що повипадали з капелюха і, непевно, рушила в напрямку свого будиночка. «А що сталося з правилом невтручання в політику?» – спитала у простір Маград, дивлячись її слід. Кітуня ок розминала занімілу кисть. «Присягаюся, гоків цієї жінки не ще липа, а ковадло!» – сказала вона. «Що ти кажеш?» Кажу, що як же бути з правилом, яке забороняє втручатися в політику, повторила маград. «А, – сказала тітуня. Вона взяла юну відьму під руку. Справа в тому, пояснила вона, що коли досягаєш певного рівня в нашій справі, починаєш розуміти, що є й інше правило. Есме слідувала йому все життя. І що ж це за правило? Якщо порушуєш правила, порушуй їх усі, сказала тітуня і вищирала беззубі ясна, які мали вигляд страшніший, ніж будь-які ікла.